А тут одна вітальня, напевно, більша за всю ту трикімнатну розкіш. На другому поверсі було іще три кімнати. Отут буде наша спальня, отут кімната на тавочки, а тут дитяча. Як ти гадаєш, Софія, нам би ще хлопчика і дівчинку, га? Софія зашарілася. Їй якось не спадало на думку, що сім'я – це іще й діти. Вікторія дивилася на Степана і Софію із неприхованою заздрістю. Молодці ви! І пара ж яка гарна! За що й вип'ємо? Степан відчинив вікно і гукнув водієві. Миколо, дістай з багажника пляшку шампанського і неси сюди. Пити довелося з китайських філіжанок, іншого посуду в будинку поки що не було. Внизу Степан показав жінкам велику кухню, безліч комірок, комірчинок, підвал. Біля кухні була невелика кімнатка. «А тут житиме моя тітка. Вона скоро приїде. Керуватиме ремонтом, поки мене не буде» а потім дбатиме про господарство. Допомагатиме тобі Софія діток доглядати. Ти ж у мене то на заняттях, то на чергуваннях. Яка ж ти, Софія, щаслива. Такого мужика обкрутила. Наші всі від заздрощів тріснуть. А будинок, будинок. «Казка!» По-доброму позаздрила подрузісь Вікторія. Від шампанського голови у них закрутилися, і щастя видавалося повним і уже цілком досяжним. «Ну, гаразд, дівчатка!» «Подивилися, ходімо!» «Тут іще роботи і роботи!» «От завтра приїде бригада» І почнемо ремонт. Широкими добовими сходами вони зійшли донизу. На подвір'ї стояв якийсь стариган. Коли Степан вийшов з будинку, він кинувся до нього. Степане Филимоновичу, дозвольте мені повернутися, та нехай я хочу мру тут, вдома. Тут я життя прожив, тут дружину поховав. Скільки мені ще залишилося? Ну місяць, ну два може. Я завтра помру, але тут. Старий заплакав. Не можу я в тій клітці. Тут мій садочок, мої квіти. Кожен камінчик моїми руками покладений. Чим ви незадоволені? У будинку тепло, є гаряча вода. Я особисто перевіряв. Живіть собі і пам'ятайте, ви комуніст. Який я вже комуніст? Я старий, немічний чоловік. Я хочу спокою. Я заслужив, я воював. За те, що воювали і заслужили. Партія вам цей будинок за ваші заслуги дала. Партія і забрала. І досить про це. Мільйони радянських людей в одній кімнатці все життя живуть. А ви тут в чотирьох з дітьми розкошували у цілому будинку. Досить. Миколо, відвези його додому. «Тут мій дім». Тут старий відбивався, але Микола вхопив його в оберемок, посадив у машину. За Волгою тільки закурилось. От чортів дід, все зіпсував, вилився з пересердя череватько. Я думала, він сам захотів у теплу квартиру. Та він спочатку хотів, а потім перехотів, зрозумій їх, отих старих ганів,